وصلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام اما بعد صلاه وزهله يضى فقط عزويشن الله سبحانه وتعالى صلواتي وسلامي بنصي من ااخر بجوجي رسوليك محمد صلى الله عليه وسلم لغوه plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana zatim cijena obraćao se nam aleikum rahmetullahi taala wa barakatuh hayyakumullah Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas poživi u khayru i na ibadatu Samo Allahu jalla fil'ula. Nastavljamo dalje sa komentarom ili ti prenošenjem komentara islamskih učenjaka rahimahumullah wa hafidahumullahu ta'ala na djelo kitabu Teuhid. Na knjigu monoteizma šehhul islama Mujaddida Muhammed ibn Abdul Vahaba rahimahullahu ta'ala. Poglavlje koje je pred nama jeste u stvari nastavak ili dodatak jel, i pojašnjenje I na neki način re, rezime i sažetak poglavlja koja su bila prije. Kaže autor rahimahullahu ta'ala bab ma ja'a annal gulua fi quburi salihin yusajiruha au thanan tu'abadu min dunillah. Poglavlje o tome, dakle onome što je došlo da guluu, pretjerivanje po pitanju kaburova, po pitanju turbeta, po pitanju groblja, dobrih ljudi yusajiruha au Dakle to pretjerivanje učiniće vremenom da se ta groblja pretvore u uthan, dakle u stvari u predmete u kipove koji se obožavaju pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle šejh rahimehullahu ta'ala ovdje govori o sredstvima koja vode koja vode ka širku da su žestoko zabranjena. Da je žestoko zabranjeno da čovjek čini sredstva koja vode ka širku. Jer neminovno, ako se nečemu, dakle, jumehad lehu at-tariq, napravi mu se put, podrede mu se određena sredstva, doveš će do toga da te, da te stvari rezultiraju, neudobilla, širkom. I zbog toga su ta, te stvari zabranjene, sedden li dheri'a, da se preventivno, preventivno sankcionišu. Jer smo govorili na prošlim dersovima historijatna stanka širka, jel kako je nastao širk? Za vrijeme Odnosno prije Nuh a.s. da je krenulo šej en fe šej. Dakle, malo po malo, dok nisu izumirali te generacije koje su imale znanje, kad kada je izumrlo znanje, izumrle generacije, Allah subhanahu wa ta ta'la je dao to iskušenje da se jel, da su, dakle, ti dobri ljudi koji su bili prije Nuh a.s. da su počeli da ih, dakle, obožavaju pored Allaha jale fil ula. I vidimo da poslanik sallallahu a.s. Dakle, da je on bi ebih u ovo ummi, draži nam je od oca i majke, da je postupao na taj način, dakle, da se puno bojao da njegov ummet ne završi isto ko što je završio ummet koji je bio prije Nuha, alaihissalam, i onaj narod koji je došao Nuha, ko ima došao Nuha, alaihissalam. Kaže, Orova Malik u filmu Otta navodni ima Malik وصوى كنية المواطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنن يُعبدو Господа رومي نجيني موي قبر كيفم إلي предметم أبو جالانيا جينينا إبادتة قال دلية صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قومين اتخذوا قبور أنبياءهم Žestoka je Allahova subhanahu wa ta'ala srđba nad narodom koji su kaburove ili groblja ili grobove svojih vjerovjesnika učinili bogomolja. Dakle, nije samo gadib Allahu, rasrdio se Allah subhanahu wa ta'ala, već je njegova srđba, onako kako to njemu priliči subhanahu wa ta'ala, žestoka prema onima koji kaburove svojih vjerovjesnika čine bogomolja. Dakle, ne obožavaju njih, ne čine ibadet njima. Veći uzimaju za mjesta na kojima čine ibadet. Pa je Allahova wa srđba prema njima žestoka, što znači da je to veliki haram ide od veliki grijeha u vesiletu min vesa ili i od srestava koja vode koja vode ka širku. Kaje šeho, on poglavu, bab mađa' enel guluvah ono je što je došlo da? Pretjerivanje. Pretjerivanje ازيادету في المدحي اوي ذمي Višak u pohvali ili u kuđenju. U ovom slučaju misli se višak u pohvali الي اترا Pretjerivanje, svetkovanje, glorifikacija određenih ljudi njihovih kaburova. Da je to izuzetno opasna stvar. Dakle, da je to izuzetno opasna stvar koje čovjek treba se kloni i na koju treba da upozorava. Groblja, mezarja, kaburovi imaju svoja pravila imaju svoja pravila u šerijetu. I nije dozvoljeno da prelazimo Allahove subhanahu wa ta'ala granice i da radimo stvari koje nisu dozvoljene. Jer je šerijet, ovaj časni Allahov subhanahu wa ta'ala, vjerozakon tu uredio na način kako treba da se radi. I na nama je da se pokorimo. Kaže navodi, dakle, autor, odma ovaj govor imama Malika u muwatti. dakle, imam Malik ibn Enes ibn Abi Amir al-Asbahi, imamu Dari al-Hijra, dakle, poznati učenjak, poznati učenjak, jedan od četiri imama, mezheba, imam ahli sunneta vol džamaata, vo neđmu sunen, kako kažu, i zvijezda, jel, zvijezda sunneta, la yus'elu an mitlihi, Dovoljno je, dakle, samo ime da mu spomenemo i znamo ko je on, rahimahullahu ta'ala. I od najtvrših seneda, od najtvrših seneda kod imama Bukhariya, rahimahullahu ta'ala, i najkraćih, jeste mali kod nafija, nafija, od ibn Umara, radhi allahu ta'la anhu, a ibn Umar, od poslanika, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallam. I muvatta imama Malika je knjiga kuju je on napisao i prenio je Onima koji su dolazili da uče, da, da uče kod njega. Pokušali su neki da e, negiraju da je to knjiga imama Malika. Već je kažu to knjiga od njegovih prenosilaca i slično. Međutim, nije tašno ima Malik. Poznato je da je svojim učenicima citirao hadise, a onda su oni jel, za njim zapisivali. Pa su mnogi učenjaci od njega uzeli muotu na taj način, na taj način je prenijeli. Postoje razlike kad su u pitanju rivajeti muote, I skoro svaki od prenosilaca je dodavao neke stvari. Bilo da su to pojašnjenja ili da su to, dakle, neki hadisi koje je on vidio za svrsihodno da ih doda i slično. Onaj, međutim, osnova je da je mu etta od, od imama Malika, rahimahullahu ta'ala. Ta pa vidimo, dakle, ovdje da poslanik, sallallahu alaihi wasalleme, u hadisima koje smo spominjali prije, u prošlim poglavljima, jeste tada, jeste da je poslanik s.a.v. kaže La'anatu Allahi ala van nasara ittehadu kubura anbijaihim al-mesađid. Neka Allah ovo prokletstvo na jevreje i na kršćane koji su kaburove svojih vjerovjesnika učinili mesčidima, učinili ih bogo, bogomoljama. I ovdje vidimo, dakle, još jednu vrstu prijetnije. I ovo je tenavu'a. Dakle, raznovrstne prijetnje kad su u pitanju ovi harami Ne nam Allah subhanahu wa ta'ala preko svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallame dodatno pojasnio žestinu ovog harama? Da ga se klonimo. Dakle, kad vidimo uh, etanewu' fil alfav, kad vidimo uh, raznoliko izražavanje u terminologiji, bilo da je koranska ili hadijska, kod poslanika sallallahu alaihi wa sallame, znamo da na određenu stvar treba da obratimo pažnju i znamo da je ta stvar pritvrđena. Ko što je primjer brade. U šerijatu da poslanik sallallahu alejhi ve selleme na nekoliko načina se u imperativu izražava pa kad kaže hakum puštajte svoje brade vu rabu hakum uh, gaite onaj negujte svoje brade ili kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme esdilu li hakum da je pu, dakle, pustite je da dakle, da rastu ili ufiru hakum da kle učinite dakle, je da da bude da bude gusta wa afu I sve su to dakle, to je dakle ta raznolikost u izražavaniu poslanika sallahu alayhi wa sallam da ukaže nabitnost određenog ok propisa. Tako je isto ovdje dakle da poslanik selleme kaže La'an Allahu li jehude wa nasara, neka Allaho proklestovane jevrajina krščane koji su qaburove svojih vjerobjesnika uzeli za Bogomolje. Pa ovdje vidimo ištadde gadabu Allahi ta'ala. Pa onda imam u trećem hadisu dumi sallam radiyallahu ta'ala anha Kad je vidjela, kad je bila hidžra, dakle prva hidžra u Abesiniju, pa je pa je pojasnila poslaniku sallallahu alejhi ve selleme šta je vidjela u crkvama koje su bile u Abesiniju fi ardi al-Habasha. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme objasnio zbog čega i kako su to oni činili i na kraju kaže hum shirarul khalq, to je najgora vrsta stvorenja kod Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji svetkuju, koji glorifikuju kaburove svojih velikana. Pa je zbog toga izuzetno ružno da se ta praksa praktikuje kod onih koji se pripisuju islamu i kod onih koji govore da su muslimani i kod onih koji govore, dakle, da slijede, da slijede sunet poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wasalleme, znaju za sve ove hadise i onda dođu i kažu, jel, ali mora da se istakne velikan taj, taj, fulan taj, taj. Da vidimo negodovanje i neslaganje od nekih koji su Dakle, tu zajedno sa tim ljudima koji djeluju zajedno, pa eto, alhamla, da nam se srca malosmire, ima ko da ne gira. Ne, nego isto hodio. Čak dođu oni koji su učili vjeru na ispravnijim mjestima, gdje im je dokaz uspostavljen i dostavljen, dođu i kažu, ne znam, maša kako lijep kabor, ovako, onako, taj taj velikan i zaslužuje i slično, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Dakle, to su stvari koje na neki način prave tabaju put i džadu o koji žele da čine harame. Kad kaže, pa vidiš ovaj učio tamo i tamo, učio u tom i tom gradu, on je zvaničanje, vidiš kako on to odobrava i ne vidi problem u tome. I onda hajde da dodamo još ponešto. Da Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Dalje ših navodi, navodi dokaze, rahimahullahu ta'ala, kaže voli ibn Jarir od ibn Mujarir dakle Abu Bariya rahimehullah ta'ala bi sanadihi an Sufyan od Sufyan od Mansura od Mujahida nawadi se dakle za govor Allaha subhanahu wa ta'ala a fa ra'eitum al lat wa uzza pa nawadi rahimehullah ta'ala uje govor Mujahida Mujahide ko učenik ibn Abbas ibn Abbas ko radi ta'ala anhuma Turgumanul Kur'an mufessir Kur'ana zakoyega posebno dovi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i amixić Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme namodi za lata kaže kane je luttu lahumas sawiq famat fa'akafa ala qabrih kaže to je bio čovjek k kojem dakle k kojem brašno i pravio hranu hadjama dakle činio im dobročinstvo a dakle, bio dobar insan I onda kad je preselio, ljudi su na tom mjestu gdje je on pravio, dakle i činio taj san i to dobročinstvo napravili kabor. I onda je nakon nekoliko decenija, vijekova, nebitno, došlo do toga da su ljudi počeli da ga obožavaju. I bio je jedan od, dakle, najpoznatijih kipova i najpoznatiji božanstava mušnika Meke. Kako je krenulo, bio dobar insan. I onda su uradili pogrešnu stvar, počeli, jel da ga glorifikuju previše, da ga svetkuju, da ga uzdižu, da govore o njemu i što jeste i što nije. Pa je došlo do toga da su ljudi počeli da ga dozivaju i da traže od njega da posreduje kod Allaha, subhanahu wa ta'ara, za učinili širk. Danas Allah, subhanahu wa ta'ara, od toga sačuva. Dalje kaže od Ibn Abbasa, kao, La'ana la Rasulullah s.a.v. za irati il-kubur, ul-mutehidina alaiha, al-mesađide wa suruđi. Kaje, prokleo je Allaho poslanik sallallahu alaihi vasallame za irati lkubur, žene koje posjećuju groblja, wal muttehidine alaiha yone koji su qaburove učinili mesčidima, dakle, bogomoljama, was suruđ i postavljaju svetilke. I postavljaju svetilke. Dakle, od stvari koje su zabranjene, kako navodi šehr Saliha, alu šehr Hafilahullahu ta'ala, u svojj knizi etemhid, وcommentaru na kitab al tawhid kaže min al mukhalafat wal umur al wasa'il al muharrama al muaddiya ila al shirki dakle istvar dakle odstwari od prekrsaja kako kaže sheh rahimeh hifazahullah ta'ala koe kuse cine kad su pitanju kuborovi i oni su sredstva po I oni koji stavljaju, kaže, svjetiljke ili svijeć oko tih kaburova. Pa kaže, še je, rahimahullah, pod ovim ulazi, to je ljudi dođu i sa ovim sad novim reflektorima i slično, osvjetlija taj određeni kabur. Zbog čega? Tađe bilo sa svijećama, bilo da su htjeli da ga istaknu na taj način, ili da nešto traže time ko što kršćani pale svijeće u svojim bogomoljama, ili da ga istaknu, kaže, reflektorima. Dođe i on mora da se istakne ili mu napravi neko kube i slično. Dakle, sve to od stvari i od sredstava koje vode ka tome da se sa tim kaborom, sa tim mezarom hoće nešto posebno. Hoće da se istakne na neki način. Dakle, on je jel, bolji od drugih. I to su sredstva koja vode ka širku. Druga stvar jeste el-kitabe. Da se piše po njemu previše. Da se dođe pa da se dodaje. Pa to je taj i taj od toga i toga. Ovako i onako ispiše se razno raznih stvari. Cijela familija zabranjena stvar. Također od stvari koje vode ka širku. Pogotovo jer se ovdje navodi kubur salihin, kaborovi dobrih ljudi. Kad se kaže dobri ljudi, misli se na sve one koji su u islamu dali, od, ima, dakle imaju uh, određeni doprinos u određenom narodu. I to je od stvari. I onda dođe i ispiše njegove titule, ispiše dakle, te stvari. Sve to poreda po njegovom kaboru da dakle, ga na taj način istakne. Dakle, to je također od stvari koje vode, koje od zabranjenih sredstava koje vode ka širku. Također, raf'ul kubur, da se, dakle, dižlu ti kaborali, da budu visoki. Pa da im se prave razno razni oblici. Pa istakni hođu od ne hođe. Stavi mu, ne znamo onaj fes ili mu stavi turban ili ovako ili onako. Pa izaberi poseban kamen za njega. Pa sve to nema osn osn osnove u šerijatu. Nego je zabranjen u šerijatu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam to strogo zabranio. Kad je rekao Ali radijallahu ta' ranhu La teba asuraten ne ostavi nijednu sliku. I to meste. Osim da je uništiš, da je precrtaš. ولا قبر مستويا الا سويته niti jedan grob ada ga ne poravnaš kaže je poslanik sallallahu alejhi ve kome Ali radijallahu ta'ala anhu jednom od fakiha četvorice pravedni halifa zetu i Amidžiću radijallahu ta'ala anhu lovo islama oporuk mu da je ko Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme počinje na ređenju Allahu subhanahu wa ta'ala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُّحَا i ne govori po hiru svome, već je to objavak koja mu se objavljuje i sve ovo imamo, i svisovi hadisi vjerodostojni i ve su knjige prevedene i da nisu prevedene oni koji su učili arabski jezik koji su vjerska lice, moraju da znaju ovo, moraju da čitaju ljudi vi kažu, jeste ali taj taj velikan ko da ga je sebi bira Allah la hawla wa la illa billah menas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Nas Allah, jalla fil'ula, sačuva od svih primjesa i od svih sredstava i vrsta koja vode Allahovu srđbi. A između ustalog ovaj stvar koja je izuzetno raširena na našim prostorima. Nas Allahe ta'ala, al-afije. Uh, Kaze autor, rahimahullahu ta'ala, dalje, navodeći, dakle, ove, onaj, uh, prede, kaže fihi مَسَائِلِ I onda izvadi na kraju mes'ele ili pitanja ili koristi Kaže mesele l-ula tefsiru l-awthan Prva mesela ili prvo pitanje jeste tefsiru l da se protumači šta, šta je to wathen? Kullu man ubeda min duni Allahi ta'ala Ala ejj šeklin kane Kaže uh, Sanem je kib kuje uh, muġessem Kuje ima tijelo Kuje ima dakle taj oblik Međutim, wathen, može da bude bilo kakav predmet, koji se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da sonem podpada pod termin wathen. Iza to je postanik sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam, da biho, la tajjal qabri wathenem, yu'bedu, nemoj učiniti moj qabr, da bude wathen, to jezda bude, dakle, taj predmet, da bude, da bude kib, koji se obožava, kaže Allaho postanik sallallahu alaihi wa sallam. Ili takože, kako je došlo u drugim, predaje, ama kako će nam noc Allahumma la tajal qabri učini da mo qabr budayel vrsta praznik kada dakle, da mu se dolazi u određeno vrijeme da se posjećuje da se nije ziyaret njemu isključivo dakle kaburu poslanika sallallahu taala alayhi wa sallam e uh, tafsirul ibada tafsir ibadata dakle rekli smo da je to u osnovi ismun jam'un i to je najpotpunija definicija sheh hul sam ibn tajmije dakle sve obuhvatno ime ili sve obuhvatni pojam za sve što Allah subhanahu wa taala čime je zadovoljan idela zahirna i batina bilo da su unutrašnji dakle ili ili onaj da su da su vanišinski zatim athalitha treća mes'ela anhu sallallahu alayhi wa sallam lam yastaeidh illa mimma yakhafu buqu'uhu dakle vojdemojemje za da poslanik sallallahu alayhi wa sallam nije činio istiazo dakle trazio utočišta od Allaha subhanahu wa taala pomoć od Allaha subhanahu wa od simoda čega se bojao Uhada min hirsihi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallame. Jovo je odbrige Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa sallame za njegov ummet. I time je htio da zatvori sva vrata. Dakle svakoj vrsti pokušaja da neko učini širk u njegovom ummetu. Jer je njegova poslanica cijela i poslanica svih virobjesnika aleyhimu sallam ajma'in izgrađena na la ilaha illa Nema istinskog obožanstva koje zaslužuje da bude obožavano i da mu se ibade čini mimo Allaha jale fil ula. A, dalje kaže Al-Khamise zikru šiddetil gadab min Allah. Kaže također mesela ovdje vidimo dakle da Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje mu se svojstvo, svojstvo srđbe i ljutnje onako kako to njemu priliči doliku je subhanahu wa ta'ala. Međutim, značenje da je to ljutnja ljutnja. Kejfijet, kak voća, te Allahove, subhanahu ta'la, ljutnje je poznata samo njemu, djelna fil ula. Ali je, mi potvrđujemo onako kako je to potvrdio on sam sebi i njegov poslanik, sallahu ta'ala alaihi wa sallam. Zatim, kaže, sadi se, šest, tam esela ili fa'ajda ili korist, bohija min ahemmiha, a ona je od najvažnijih ma'arifeta u sifati i ibadeti Allah, alati hiya akberul authan. Kaže vidimo da je ovdje znamo kako je to dakle kako je počeli su dakle lata da obožavaju i on je bio najveći ekipova. Sabia ma'rifatu annahu qabr rajulin salih. Sedma mis'ela ili sedmo pitanje korist iz ovoj iz ovog poglavlja koje šejh navodi jeste da imamo jasan dokaz da je to bio govor, da je to bio kabur odnosno da je to bilo mjesto dobrog čovjeka. Tahawwala ila akbari al-awthan kuisanakun tuqa. Pretvorio se u najveći ekip koji je obožavan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, džaba što je on bio dobar čovjek. Mislim, njemu nije džaba, nego džaba, jel, sama, dakle, sama, sama ta činjenica. Neki kažu, pa neće ljudi njega, razumiješ, on ovaka, on radio za Islam, on ovako, on onako, kako, jel. Hoće. Ljudi su skloni tome. Ako im se ne pojašnjava, i ako se ne upozorava, joj skloni su tome. Danas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Kaže sami znaćete ennehu dakle, je ime sahibi groba dakle spoznaje je ili informacija dakle znamo da je to ime čovjeka dakle čije to grob bio. Uh, zatim ovdje vidimo tasja za zowaratil kubur. Dakle vidimo da je poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve selleme prokleo žene koje obilaze koje obilaze grobove. I ovdje imamo dakle faydu korist da je ženama zabranjeno da obilaze da obilaze mezarja i ako po tom pitanju dakle imamo razilaženje islamskih učenjaka među tim osnova je da je da je, dakle ovaj hadis da je sahih i da žene ne treba da obilaze da obilaze kaburove zbog toga što kako, kako je došlo dakle u prejedama da ne mogu da podnesu i da ne mogu da ona da se uzdrže kad su u pitanju kad u pitanju ovaj Emocije, kad su u pitanju, emocije. Ko što je došlo prije ove zabranje, prije ove zabrane kad je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je vidio ženu koja plaće kod kabura svoga brata, pa je pokušao da i kaže da, da osaburi, pa je rekao, jisbiri, pa, pa mu je rekla, ilike anni udali ste od mene, pa su i rekli, pa tu je Allah, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, pa je počela da trči za njim, Allah, poslanik će, evo sad ću da osaborim, pa je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, osabronim sabore kod prvog udarca. Dakle ovo je bilo prije prije zabrane prije zabrane ženama da obilaze da obilaze kaburove. Dakle vidimo laana men asrajaha vidimo dakle, da kli da poslanik sallallahu alejhi ve ovdje prokleo one koji kaburove ističu na taj način što ona ih osvjetle bilo da je to svijećama, bilo da je to nekim svjetiljkama, bilo da je to kandilama, bilo da je to uh, reflektorima modernim ovim led-sijelicama i slično te vrste. Dakle, to je zabranjeno i to je od svojst odnosno od srestava koja vode koja vode ka širku. Dalje, sljedeće poglavlje je poglavlje koje potvrđuje ova prethodna, a to je mađa'e ja fi himajetin Mustafa sallallahu alaihi wa sallam janabat teuhid, waseddi hi kulli tariki njusilu ila širki. Kaže, ono onome što je došlo da poslanik sallallahu alaihi, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuvao i pa granice tauhida. Wa sadehi kulli tariq yusilu ila I kako je zatvarao sva vrata i sve puteve koji vode ka shirku. Dakle nije ostavljao prostora poslanik sallallahu alejhi ve selleme u svojim govorima, u svojim dijelima, u svojim takriratima, u svojim potvrdama, da može na bilo koji način da se dođe ka shirku. Mi kad uzmemo braćo i kad pregledamo cijeli život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam od kad mu je objavljen Koran do njegove smrti vidimo da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svim situacijama u svim ibadetima u svim svojim oporukama čuvao te vahid. Čak u zikrovima. Mi kad vidimo jutarni i večernji zikr koji nam je propisan da učimo, vidimo da apostanik sallallahu alaihi wasallama da u svakom zikru ima la ilaha illa enta, la ilaha illa Allah la sharika lah dakle se ponavlja ta'uhid da se potvrđuje ta'uhid da se kristališe ta'uhid, da se čuva ta'uhid dakle da se podučava ta'uhid utelbi kako je to došlo hadisu Jabira radiyallahu ta'ala anhum u hadisu Jabira ibn abdillaha ku i pronosima muslim u opisu hđa dakle to je najdetaljniji hadis opisu u hđa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme kad govori otelbi šta kaže fe ahalle bit tauhid kaže pa je krenuo i donio telbi uz tauhid dakle slaki pokret Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme bio da se tauhid uspostavi uspostavi na zemlji da se samo Allahu ibadet čini kaže autor rahimehullahu taala <سؤال> كازا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنت دشواميه посланик اد واس تيشكوميا што чете на муке حريص عليكم برين زلاس الله او посланик سالسن جنيم او پوتو كازا وعن <نكز> ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى <ركوا> الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا نموйте куче واسه чинити قبورم <كزي> ولا تجعل قبري عيداً ان موت موت قبر او تشينيتي празником صلوا علي دونست سلامهات نا منه فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم دو استваш صلوات تيже до мене и سلام где год били kako وقال علي, حسين علي ابن حسين ي prenosi ali ibn al-husayn ibn ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in انه راى رجلا دافيد يчовиак يجي الى ثرجه Kante inda qabri nabi sallallahu alayhi ve selleme dolazyo kolyneko rupe prozorčeta Ona je onaj kod kabura poslanika sallallahu i dođe kotok djela fe jedru kaže i pa, pa je dovio jer je mislio ako je tu tijelo i kabur allahovog poslanika sallallahu sal da tu ima neku vrijednost i šta mu kaže jedan od plemenitih tabeena pra unu k allahovog poslanika sallallahu alayhi abidin kaže fe neha hu pa mu je to zabranio pa mu je rekao šta ela u hadisakum Hadithan simi'htuhu min abi Hočete li kaje, hoče da vam kažem hadith, koji sam čuo od svoga odca? A on od mog gdeda? Čuo od Huseina. Unuk, Allahovu poslanihka pa sallalahu alayhi al wa A on, dakle, prenosio njegovog gdeda od koga? Od Aliyah radi Allah'ta l'anhu An rasuli lahi sallalahu alayhi al wa Da je poslanih pa sallalahu alayhi wa sallam rekao La tetehidu qabri idan Nemojte, moj kabor učiniti idom, praznikom Wala bujutekum qubura Niti kuće vaše qabura ima, fe innete slimekum je bluguni aine makuntum. Doista vaši selami, vaši salavati stižu do mene gdje god bili. Dakle, postanik sallallahu alaihi wa sallam, Hama, at-teuhid, čuvao je teuhid, himajeten, usijaneten, uri'ajeten, uhrsan, šediden, čuvao je granice teuhida i pazio, i negovao, i učvršćivao cijeli svoj život radio na tahkiku, na ostvarivanju tevhida u svim najsitnijim detaljima života muslimana. Wa amila ala takhlisihi wa tenkijatihi min ševaibi širki wal bida'i i radio na tome da se pročisti, da se iskristališe od svake vrste širka i novotarja. Kaže v oseddihi kulli tariqa jošil ila shirki izatvara i kaže svaki zatvaranje svakog puta koji vodi koji vodi do shirka kaže sheha mulkerem al-khuweir "wa hada min tamam shafqatihi ala al-umma" kaže je od njegove uh, od njegovog potpunog sažaljenja brige sa sa svojim ummetom da ih sačuva od ovih stvari u koje su upali ummeti prošlih vjerovjesnika aleihis salam اجمعين فَكُلُّ وَسِيلَةٍ إِلَى شِرْكِ فَهِي مُحَرَّمَ I svako, dakle svako sredstvo koje vodi ka širku je zabranjeno كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا kao što smo spomenuli prije Kaže لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Došao je poslanik od vas Došao je poslanik od vas Dakle došao je Imamo sad ovdje više, više govora Međutim neki mu lahas ili sažetak jeste Došao vam je poslanik od vas koji vam je poznat. Poznat bi u svom narodu. Neki kažu, došao mi je od Arapa, došao mi je od ljudi, došao... Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala hoće ovdje kažu, došao mi je neko koje je poznat. Poznatog roda. Plemenitog roda. Ju'arafu sidquhu qable vahihi. Poznata je njegova istinoljubivost. I poznata je, da je, poznata je njegova povjerljivost prije objave. Dakle, znamo kome se radi. Imamo cijelo porijeklo Allahovog poslanika, sallallahu ili osallame. Znamo mu cijelu biografiju prije. Objave, kako i na koji način se ponašao, kako su ga ljudi voljeli i uvažavali, da ga je Allah subhanahu wa ta'ala odlikoval i prije objave. Kaže, azizun alejhima anittum, težkom pada što ćete na muke udariti, harijasun alejkum, puno brine za vas, Allaho uposlanih, sallallahu ilaih sallam. Kaže, vohada min temami hirsihi ala hidayati ummeti. Kaže od potpune brige Allahovo poslanika sallallahu alejhi ve selleme za oputu njegovog ummeta jeste da je punu upozoravanja širk. I da im je naređivao tauhid. Pa kaže šehhu pojašnjenje ovog, a eto sa jednog hadisa, evo je, dakle od eh uh, ili metodologije selefa da ajete i hadise tumači drugim šerijatskim tekstoima. Pa kaže gdje je ta hirs, ta ta briga Allahovo poslanika sallallahu Gdje nju možemo da vidimo? O čemu nam to govori Allah subhanahu wa ta'ala? Pa šeik na vodi kaže La teđ'alu Kaže Bujute kum kubura I nemojte vaše kuće Činiti qaburo ima Sallu fiha Klanjajte u njima Dakle vidimo da Poznato je bilo Opšte je poznato Za vrijeme ashaba Allahovu poslanik Za vrijeme poslanik sallam Da se kud qaburo ima ne klanja I zbog toga je rečeno Ne činite kuće Qaburo ima već u njih klanjajte Što znači? je tome, Da se kod kaburova ne klanja. Da se kod kaburova ne klanja. I ovdje vidimo također koristi fajdu. Onaj, da čovjek treba da klanja sunnete. Ukuči jereto apuru kapsanika sallallahu alayhi wasallam jereto uputa poslanika sallallahu alayhi wasallam kako došlo kod imama Muslima u hadisu kod Aiše radijallahu ta'ala anha bio je pošli u kući prije podne 4 on bi kaže kod mene ukuči prije podne namaza 4 potom izlazi i pošaljemo s ljudima pa bi kaže u ljudima potom ulazi i pošaljemo dvije rekaty on bi se vratio pa Nabi sallallahu alayhi ve sellem en nafile i sunnete običavao da klanja da klanja u kući. I bolje je i bliže uputi poslanika sallallahu alayhi ve sellem da klanja u kući. Toliko da su neki učenjaci po podimama Ahmeda rahimehullahu teala kakuto na vodi imam al-Qayyim rahimehullahu teala u svojoj knjizi Zabdul Maad kad su ga kad su ga pitali, rati betul magribi fil mesđid, da li je dovoljno ili primljeno ako se klanjaju dva rekiata onaj sunneta akšamskog u mesđidu pa imam Ahmed rekao erđu, nadam se ovdje vidimo dakle svakako bih nilahi ta'ala da je primljeno uz Allahovu te baraka ve ta'ala pomoć međutim imami selefa ovdje vidimo koliko su žestoko htjeli i ljude podsticali da slijede sunnet seni da rade po uputi čak i ovim najsitnim stvarima pa je zbog toga dakle od sunneta i od potvrđene prakse Muhameda sallallahu taala da klanjaju da se sunneti klanjaju onaj u kućama da se sunneti klanjaju u kućama. kaže sallallahu alayhi ve selleme sallu alayya fa inna salatakum tabluguni kuntum kaže i donosite salavat na mene doista vaši salavati stižu do mene gdje god vi bili kaže Allahov poslanik sallallahu taala alayhi ve selleme ovdje vidimo islamski učenjaci sada ovdje dokazuju i izvlače korist i odgovaraju onima i to je min, min, dakle, od, od, dakle, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame ovime unaprijed odgovorio onima koji smatraju i veruju da samo treba da se dođe do kabora poslanika sallallahu alaihi wa sallame pa se da se poslanik sallallahu alaihi wa sallame poselami. I onda zbog toga putuju za Medinu. Međim neisprano je enjuksa da kabru nebi sallallahu alaihi wa sallame da kabr poslanika sallallahu alaihi wa sallame bude ciljan da dakle putovanje Za koje se čovjek pripremi i krene do to bude zbog kabura, poslanika s.a.v. i selama na poslanika s.a.v. Dakle, to istvar, je stvar dakle, koja je neispravna jer poslanik s.a.v. u hadisu kojeg bileži imam al-Bukhari r.a.v. kaže La jušeddu rihalu, ne uprežu se konji, dakle ne priprema se za put, ne pripremaju se jahalice illa li thalatati mesajid osim za tri mesjida, mesjida, mesjidu al-Hiram, mesjidu al-Aqsa, wa mesjidihada. مكهة ، مدّينة ، قدس ، الله م descriptف على قدس بينهم ب czego odأم Liberty و worries Mov Makلين الحديد من أجبة حيات الشهوكين لأجة لاعتقد أن الله سبحانه وتعالى استغريره لخيلة أيها صفحة الله من ح Eck Paczni لطنت دعوه رحمه الله أميه فعل 그 التصصائف لا تحصل على إلى Dakle, uvo tri mjesta zbog kojih čovjek nijeti putovanje, zbog kojih čovjek se priprema i ide namjenski da putuje za njih kad je u pitanju. Dakle, ibadet. Kad je u pitanju, ibadet. No, kad je u pitanju. Drugo putovanje radi neke druge potrebe, svakako da nije sporno, ujedhul fil mubahat i to je u stvari koje su, upada po stvari koje su mubah. Međutim, da čovjek radi ibadeta i radi određenog mjesta, uzme i pokupi se da putuje i pripremi se Dakle, nije dozvoljeno osim za ova 3 mesjida. Dakle, osim za ova tri mesjida. A ne radi zijareta kabura Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi vasallam. Zijaret ko zijaret uh, kabura Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi vasallam je dozvoljen. I selam na poslanika sallallahu aleyhi vasallam i da se poselami poslanik sallallahu aleyhi vasallam dakle, je u osnovi. Dakle, to je od sunneta, kako kaže poslanik sallallahu aleyhi vasallam je kuntu ne hejtukum an ziyaratu alqubur kaze prvo sam kaže zabranio da posječujete, kaže kaburove kaže ela fazuruha fa inaha tudzikurukum bilmaut doista kaže poslanik sallallahu alayhi ve selleme i zaista posjećujete ih oni vas podsjećaju na smrt auto ulazi grob poslanika sallallahu alayhi ve selleme auto ulazi grob poslanika sallallahu alayhi ve selleme pa se navodi za Abdullah ibn Umara da kad bi se vratio u Medinu da bi prošao pored kabura poslanika sallallahu alejhi ve selleme kabura Abubekra i poselamio bih ih i poselamio bi ih. tako da s te strane dozvoljeno dozvoljeno kad se čovjek već nađe u Medini i bude u Medini Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme radi namaza u džamii Allahov poslanik sallallahu taala alejhi ve selleme u kojoj namaz vrijedi koliko hiljadu namaza na drugim mjestima dozvoljeno mu je da ode i da el i sunnet mu je el da posjeti ona kabura Allahov poslanik sallallahu tako što će el Poselamid Poslanika sallallahu alejhi ve i proč i ništa drugo, niti ima zadržavanja, niti ima doveniti na udu billah traženja šefata, kako mnogi kinesovi prostora, pa traže šefat i, i kod duhovda i kod Bekije i kod Kabura poslanika sallallahu alejhi ve sellema, što je od širka i nije i nije dozvoljeno i protiv toga se borio poslanik sallallahu alejhi ve ashabi i svi imami prvih generacija alejhimussalam ejmein. Kaže vo fihi mesail, dakle vidimo ovdje mes'ele koje navodi šir, kaže Iba'aduhu ummetahu an hadha al-hima gajat elbujt. vidimo da je postanik sallallahu svoj ummet čuvao, gurao, udaljavao od ovih granica, što može dalje. A to se misli, dakle, da je bil-hima, misli se na-hima, širk. Dakle, svoj ummet je zabranivao im je, udaljavao ih i terao ih od širka. <gül> Zatim sljedeća mas'ala, uh, mas'ala zikru hirsihi alejna wa rafatuhu wa rahmatuhu, dakle vidimo de, da dakle da je poslanik sallallahu alejhi ve brigu, bio izuzetno brižan, pažljiv, sažaljiv, milostiv prema vjernicima. Pa je od te potpune milosti i odnosa s pram svoj ugmete, navarghun su bilo to da da ih poziva u tauhid, da im pojašnjava tauhid i da ih udaljava i odvraća i upozorava na shirka kaže nehyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus vidi mo kodov hodisa allahumma la tajal qabri eidan gospoda rumoi na chini naucini moj kabur eidom dakle praznikom imamo kad su u pitanju ayad koji su vezani za mjesta i praznici koji su vezani za vrijeme, koji se ponavlju, ko što imamo bajram, ponavlja se jel, u, onaj, u određenim mjesecima. I ka, e, također ko što imamo, dakle, ta, obi, obilaske tih mjesta koji se obilaze u tim mjesecima. Kaže, la teđe al kabri iden i nemoj učiniti moj kabur praznikom, da se u određeno vrijeme dolazi kod kabura postanika, sallallahu ta'ala, aleyhi wasalleme. Dakle da se cilja kabor poslanika sallallahu alejhi ve sellemu određeno vrijeme da se čovjek nada nekom bereketu ili da traži nešto od poslanika sallallahu alejhi ve to je svaka kakva stvar koja nije dozvoljena i varira od širka do do harama. I to je sa svim kaburovima. Ako je to poslanik sallallahu alejhi ve govorio za svoj kabor, "Ella yakthura, ili alla takthura ziyaratuhu", da se ne poveća taj broj, da se ne umnoži, ne umnogostruči. Ta posjetak, haburu poslanika sallam seleme, onda svi ostali haburovi, drugi smrtnika koji nisu na nivou poslanika sallam seleme, zabranjenost biva još veća. Zabranjenost biva veća. I ne možemo isto vrijeme da se okupljamo svake godine na određena mjesta stradanja određenih ljudi, velikana, ovog umeta i da govorimo, el, pa ovo zbog sjećanja, ovako, orako, to je praznik, to je haram, to je jasno zabranjeno u hadisu poslanika sallahu ili sallam seleme. كازي الشيخ علي رحمه الله تعالى حثه على النافله في البيت بدي موداي بوسانيسان ساسان بودتيزو ده سنافلا كلانيا او كوكي أنه انه متقرر عنده انه لا يصلي في المقبره بدي موداي بوسانيسان ده ده تو било потврђено и опште познато код први генерација да се ده да се код мезарја не клања пасмо споменулисмо на прошлим дарсом на رضي الله تعالى عنه када القبر. القبر قبر قبر nakleda ne klanja ne zabranjivao mu da klanja na tom mjestu uh, samin ta'liluhu zalika an salat ar-rajul wa salamuhu alayhi yablughuhu wa in ba'da kaže vidimo akle obrazloženje i pojašnjenje poslanika sallallahu alayhi wasallam da salawati salam čovjeka stiže do poslanika sallallahu alayhi wasallam pa makar bi'udak znači nije nužno Da mora svaki put da ode do Kabura poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa Toga je pogrišno kod nas ljudi kad idu na Hadži, kad idu na umru pa dođe ovdje i ispraćaju i oni sad to srčano. Iz ljubavi, međutim zbog žahla, zbog neznanja kaže poselami mi Allah ovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa Tamo kada odeš da odde, ovaj naš spisak ponese kod Kabura i bit će Allah ovog poslanika taj te poselami, taj te poselami. Neispravno. Novatarija, nekak ga on poselami meleki će mu prenijed kako je došlo hadisima, Dakle, e, sljedeća mesela e, jeste ta da kevnuhu sallallahu alaihi wa sallam fil barzah tu'aradu alaihi a'amalu e, Dakle, o smo govorili da neki kažu, dakle, da onaj, da poslaniku sallallahu alaihi wa sallam e, da mu se predstavljaju djela njegovog ummeta. Međutim, svi hadisi koji govore o tome da se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam predstavljaju djela njegovog ummeta svakodnevno da on gleda i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam fa in kanet hasena uh, hamidtu Allahe ta'ala ako su dobra kaže ja zahvalim Allah s.a.l. ako su loša i stegfertu Allahe tražim oprost od Allah s.a.l. nije tačno. Ne dolazi do poslanike sallallahu alaihi wasallam osim salavati s.a.l. Dola... Nakle predaje koje su došle isključivo... Ograničene su nas alavati se lam poslanik na poslanik sa selem da je to ono što dolazi do njega. Među tim poslanik sa selem ne zna šta njegov mu met radi, poslanik sa selem je mrtav sallallahu alaihi wasallam. I ne zna šta se događa. Tako da neispravno je, a to je dosta prošireno kod sufija. Ranjesu pronašli je pisma razno raznih sultana onaj kako su poslanje od poslanik sa selem dođe pam cijeli izvještaj mu, ona iznese pa od njega traži da i pomogne i slično. Meš tim, to je sve neispravno i to su stvari koje vode koje vode ka širku. Kako smo čuli jednog predavača skoro na umri sa našim prostora, citira ovaj hadis i kaže ljudima, pa pazite, dobro što radite, kaže, jer sve to zna Allah u poslanik sam se. Znači dođi to kaže na umri. Oni ljudi počeš da plaču oko njega. Daj, daj, daj, daj. Znači ljude da osjećaju tu dozu straha i stida zbog poslanika sa na sve to dola. Taj strah, taj stid i to se osjeća da Allaha, subhanahu wa ta'ala. Zato što i to je taj to je taj darajatul ihsan. Dakle taj stepen ihsana da Allahu obožavaš kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi kako je došlo hadis poslanik sallallahu alejhi ve i bojiš se Allaha subhano wa ne bojiš se poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Onda suprotno i kontradiktorno predaj kad je poslanik kad poslanik sallallahu bude proživljen, pa krenu ljudi ka njemu. Pa budu odbijeni. Pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ashabi ashabi Ili ummeti, ummeti, ili kaže moji sljedbenici, moji ashabi, pa mu bude rečeno Inneke la tedri ma ehdethu ba'dek, ti ne zna šta su oni uveli nakon tebe Od novotarja, od grešaka, od nereda i fesada, dakle postanik sa... o je sahih, dakle postanik, ovaj hadis koji je sahiji, dakle je postanik sallallahu ne zna šta se radi Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na teuhidu, molimo moli mo ga Jelle fil'ula da budemo distinski istedbenike Muhammed sallallahu alaihi wasallam da allaha jalla fil ula obožavamo iskreno i ispravno da samo njemu ibadet činimo da se radi njega družimo da radi njega se sastajemo da se radi njega podpomažemo walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyna Muhammed baraka fikum wa shakir lakum wa salamu alaikum wa ta'ala wa